Під Деревом Зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина 3. Літо Розділ 4. Домовленість Це таки серйозно, сказав дік і задумався так, як йому не доводилося задумуватися вже давно Справа в тому, що містер Дей нічогісінько не знав про постійні зустрічі і прогулянки своєї дочки з діком коли ж до вух Джефрі вперше дійшли чутки про те, що між молодими людьми щось може бути, він рішуче заявив, що перш ніж дозволити щось подібне, мусить спершу все добре обдумати. І що для Діка, не кажучи вже про фенсі, буде краще, якщо її більше не бачитимуть разом на людях. Однак згодом Джефрі і думати забув про почути. І, звісно, річ нічого не обдумав. А в міру того, як спливав час, його думки все частіше поверталися до містера Шайнера. Навіть сам Шайнер повірив, що дік для Фенсі більше нічого не значить, хоч цей навдивовижно добродушний молодий чоловік і не здійснював поки що жодних активних дій зі свого боку. «Мало того, що батько сказав таке містеру Шайнеру, – продовжила Фенсі, – так він ще й мені написав листа, в якому просив прийняти залицяння Шайнера. «Я зараз же піду до твого батька і поговорю з ним, – сказав дік, гарячково ступивши кілька кроків на південь. Однак, згадавши, що містер Дей живе на півночі, повернув у протилежному напрямку. «Думаю, краще нам поїхати до нього разом. І не треба одразу казати, для чого ти прийшов, а спочатку спробуємо йому сподобатися. Так би мовити, завоюй розум через серце. Це завжди найкращий шлях. Давай зробимо так. У суботу я їду додому допомагати збирати мед. Ти можеш приїхати до мене, поїсти з нами, вип'єш, а батько нехай сам здогадається». Щоб то твій приїзд міг означати, а ми йому нічого казати не будемо. Що ж, нехай буде по-твоєму, але я прямо і відверто попрошу в нього твоєї руки, не чекаючи, поки він сам здогадається. Я Дік підступив був до коханої, щоб легенько поцілувати її в щоку, але вона якраз у той момент різко повернула голову і поцілунок прийшовся на волосся на її потилиці. Я одягнув свій найкращий костюм і чисту сорочку з комірцем – та начищу черевики, як на неділю. Виглядатиму пристойно, от побачиш. А це вже непоганий початок. Тільки ти ж не збираєшся одягати свій старий жилет, правда, діку? Та що ти, звичайно ж ні. Чого б це я? Я не хотіла тебе образити, милий діку, сказала вона, злякавшись, що образила його. То дуже гарний жилет, але я хотіла сказати, що хоч він запросто підійде одружному чоловікові, однак не дуже пасує для... Тут вона запнулася і почервоніла, наче спіла вишня. Для сватання. Не бійся, я одягну свій найкращий жилет зі шкіряною підкладкою, той, що мені мама зшила. Це дуже гарний жилет, особливо з внутрішнього боку, якщо, звісно, комусь показати. Якось на днях я розсібнув його, щоб показати одному товаришаві підкладку, то він сказав, що це найміцніша і найкраща підкладка, яку він коли-небудь бачив, і що в самого короля такої не знайдеш. «А от я не знаю, що одягти», – поскаржилася Фенсі, мовляв, їй взагалі то байдуже, що одягти, тому й не піднімала цю тему і раніше. «Може, ту блакитну сукню, що ти одягла минулого тижня?» «Там комірець погано сидить навколо шиї, її не одягну». «Але мені все одно». «Та певно, що тобі все одно». «Отже, все гаразд. Адже ж для тебе головне, щоб ти мені подобалася, правда ж, Серденько?» От я чепоруюся тільки для тебе. Можеш бути певна. Ну, звичайно. Але ж не можу я весь час носити одну й ту саму сукню. А як же? А то якийсь незнайомець помітить, що там комірець погано лежить. Знаєш, фенсі, закохані чоловіки набагато менше переймаються тим, які враження справляють на інших жінок. Важко сказати, чого було більше у його словах. Грайливого жарту чи м'якого докору? Що ж, Діку? Сказала вона з добродушною відвертістю Зізнаюся, хоча й закухана, але не хочу, щоб незнайомці бачили, що я погано вдягнена Мабуть, така наша природа Моя то ідеальна жінко Особливо, якщо наголосити на слові «жінко», – прошепотіла вона, дивлячись на мальви Навколо яких кружляли метелики, наче жінки біля крамниці з капелюшками Що ж до сукні, чому б не взяти ту, яку ти одягала до нас на різдвяний вечір? «Ця сидить добре, але одна сусідська дівчина, Бет Телор, сшила собі схожу. Лише фасоном сшита вона з поганенького дешевого матеріалу, тому ця теж не підходить. Лишенько, мені боюся, я взагалі не зможу поїхати». «Та що ти таке кажеш? Як це ти не поїдеш?» – стривожився дік. «Чому б не одягнути ту, що зараз на тобі?» «Що? Та ж вона стара! Якщо подумати, у суботу я можу одягнути сіру сукню, а тоді блакитна залишиться на неділю». «Точно так і зроблю. А на голову капор чи капелюшок? Що мені більше до лиця?» «Як на мене кращий капор. Спокійніше і більш поважно». «А що не так з капелюшком? Він мене старить?» «Та ні, капелюшок теж нічого. Просто в ньому ти виглядаєш надто... Ти не розсердишся, Люба?» «Чого б це? Я ж надіну капор». «Надто звабливо і кокетливо, як на заручену жінку». Дівчина на хвилинку задумалась. Може, ти маєш рацію, але все-таки капелюшок краще. Капелюшки взагалі гарніші. Я надіну капелюшок, Діку, любий. Я просто мушу одягти капелюшок. Ти ж розумієш?